Karabana Greziara egitasmoa aipatuko dugu. Joenden hastian, gazteiztik, Garabana bat abiatu zen. Grezia alderat, Europako batasunaren asunaren e politiken xalatzeko bestiak beste. Errefusiatuen kristian Europaren ezintasunaren ikur bilakatu zen e, idomini. Amar milai eslari baino gehiago trabatuak gelditu zirenean, Macedoniaren eta Greziaren arteko mugaldean. Eta egun abiatzen ziste beraz... Te xalunikatik Atenas alderat, gurekin karabania Grecia eh, elkarteko, Grecia da elkarteko, Mikel Garmendia, egunon? Egunon! Ala beraz, eh? egun abiatzen ziste, hasteuntan egon ziste han, egoera ipatu entzin, nola kahuxitu edo atxeman dituzuen bazterrak, atzo iragantzen manifestaldi bat, eta gre, nunbait, uh, protesta bat geldi azidu poliziak baina manifestaldia iraganda, azalpenak emaiten alditu zu? Bai, egunon atzo e, eguerdian e, egon idomeini aldian e, baina poliziak etzigun utzi pasatzen haiekin e, negoziatu genuen ekintza bat egitea performance moduko bat egin genuen e, egoera salatzeko gerraren kontra eta hori ongi ateratzen ongi guk gehiago nahi genuen baina bueno utzi ziguten punturaino egin genuen E, eta gero, itzuli ginen berriro Salonikara. Bertan, Salonikan e, manifestaldi bat e, jendetsua, nik esango nuke irumila bat lagun edo juntatu ginela. Eta bertan, naztuta joan ginen e, bai errefusiatuak, bai e, no bordez no antolakundearen inguruan e, juntatu garen jendia, eta gu karabana e, Estatu Espainiarritik hona etorritako karabanako jende guztia. Eta hor, biluak ziste eskualeriko beraz eh, militante edo laguntzaileak, baita ere erri alde zenbat eh, laguntzaile eh, ziste? Ba, bai, gu, eh, guztira irureun bat laguntzaile etorri gara estatutik, eh, euskal herritik bi autobuz eh, eta eh, gero beste irurak izan dira eh, estatu espainiarrekoak, denetara boztariatu ginen barcelona -tik. Bost, Barcelonatik. Beraz, erran eh, behar da, erran eh, biztandena blokatuak direla ieslarriak, eta nola berazzuk ze inpresiuk handuzu harrat, helduta harrat etugieta? Bai, nik lehenengo kontaktua duguna eh, oso jende maitagarria izateaz gain, eh, oso argi daukate eh, haiek eh, batez ere galdera bat egiten egiten digute. Eh, Eta galdera da, zergatik. Ez dute ulertzen zergatik. Kontua da, aiek aurkitu dira da, gerra batetik ies yes lari, e, gaizki tratatuak izan dira bidaio osoan, eta batzu asko hil dira bidaian bertan, eta hori guztia pasa eta gero, ez dute ulertzen e, nola dauzkaten baldintza hoietan, e, gaizkileak baldira bezala, aiek hoa esaten dute, guk ez dugu ez eregin. Ez dugu ulertzen orduan, zergatik gauden hemen, eta onela. Eh? hori da pixka bat helara e, zidiguten mezzua e, Nundik uh, datoz uh, ieslariak gehien bat sirri edo beste lekuetatik ere? konfliktuak uh, diren lekuetatik? Barkatu? Nundik uh, ieslariak nungoak diren? Uh, gehien ba, bat? Gehienak ge, ge, zidiarrak. zidiarrak, baina baita ere eh, Afganistan darrak eh, eh, Afrika ipar batzuk ere bai no. Baina, gehien txiriako jendearekin, tokatu zaigu guri. Arremanetan egon ziste beraz hasteuntan auriekin, laguntza, bai? nolako izan da, zuena laguntza, logistika mailan behar bada? E, bai, bueno, guki gauza ahondirik ez dugu egiterik, hori da gure impotentzia sentitu duguna, baina haiek asko eskertu dute, e, besterik gabe hurbiltasuna. E. Haiek barrua ustu beharra daukate e, beharra handia daukate kontatzeko esateko e, ordun e, saiatu gara fiskataillekin entuten egoten e, eta atzoko manifestaldian gure artean seguruago sentitu ziren e, saiatu ginen haiek babesten hor e, e, noborder eta e, mugimendu anarkista benetan soiondu e, e, beharra dago nola portatzen diren ze askuz labal eta nikuste haiek ere hori asko eskertu dute jakinez daudela bakarrik, eh. Hango jendeak, tokiko jendeak nola jaorkitzen du? Eh, uh, uh, jeslariari begira. No, jendeak barkatu, nongo jendeak. Idominikoak, hor uh, bici ziren jendeak, hor bici diren jendeak uh, ikusi jeslariak hor direla, a dira ulertzen edo ala ere bortizki jaorkitzen dute. Eh, e, nikuste jeldea jendeak, jendeak osoongi ikusten du egoera eta Nik ere iobeni baino gehiago Tesalonikan e, ikusi dut jendeak e, e, laguntzen die e, alduten neurrian haiek ere e, kristiarekin eta ez daude egoera oso erosoan eta hala ere ez, e, elkartasun keinuak etengabeak dira baita gurekiko ere detalle gisa esango dizut ba, leku batzuetan e, gauzak doinik eta ematzen dizkigutela erakusteko haiek gurekin daudela laguntzeko enfin Badago, badago, elkartasun giro bat ere, badago, ez da dena ezkorra, eh? Eta karabana greziara egitasmoak moak bidea intzinaz egituko du, egun orain bidian ziste Atenaserat joiteko zer da zuen egitara Bai, bai ga, o, gaur Atenasera goaz, <coughs> bidai luze txamarra da, bost zei bat ordu, eta kontua da bihar nahi dugu joan embaxa eh, aurrera, E, Atenazen, e, nolabait elarazteko enbatxadari edo konsulatuari haien eskuda goela gauzak e, bideratzea, emandako hitza betetzea, estatuek e, ez dute betetzen e, minimoa ere, e, adostutako minimoa ere, nahiz eta oso gutxi izan hori ere ez dute betetzen. Da, orduan, nolabait presioa egin, bulta, ea, bulta bizka bat egin, e, ba, esan ez... E, Hai paperak konpontzen aditute eta hori eh, oso azkar eginoitekin gauza da eh, nahiko hastiegitura eta sobera daukagula Europako estatuetan jende hau guzti hartzeko baina bereala eh E prijski uh, bidai horrena helburuetarik uh, bai bat zen ere salatzia europako batasunak bai. uh, se politika da ramen erialde guztiatik uh, bai, bia hori uh, da helburuare atenaserat joiteango uh, institutsueikin mintzatzeko mintzaterat joen sistem bez nola unkitu uh, nola cambiarasi iditziak instituzio mailan erialdetan Galdera bai, zabala baina Bai, bai, hori da gure, gure elburua, bizka bat enplazamendu hori egin e, agintariei, eta, bueno, batez ere orain, e, naiz hemen dugu Turkiak e, giza eskubideak ere ofizialki baztertu dituela, ez da? Zalbuespen e, eguera e, arengati, bai? Bai, orduan, e, e, hemen, e, e, lehen ikaragarria baldin bat zen Turkiaren eskuztea jende hau, oraina are gehiago edo ez dakit nola esan, ez? Eh? hori egitera ere iritxiko sareta galatu nahi diego, ez? Ez biar, uh, manifestaldia Atenasen zena, uh, goi nola nola joan da? Bai, ni gustu goizian, goizian eguerdian behar da. Eguerdia e e aldera egin egin dezakegu. Eta Atenas gero Atenasetik segituko du e bidea. Edo itzuleerako eh, bideartuko uh, da zuetan? Atenazen, ja bueltan eh, ya itzuli itzultzeko eguna dugu. Ya. Larun batean, hasiko eh, gara itzultzen bakoitza bere lekura. Bururatzeko zuk, Mikel Garbendia, esperientzia pertsonala bezala, zer uh, kondat ezakizu? Eh, bueno, eh, elkartasunaren balioa, balioak oso kozo direla. gire eh, da. Elkartasunaren oso importantea da. Eh, ez duaz du behar, Gure harbasoak ere refusiatuak izan dira eta edo zeinek olako batean behar duen laguntza. Eta hortik aurrera gauza asko esan dituzke baina benetan benetan nik uste dut onerrian dela eskuzabal jokatzea elkartasuna hori oso importantia dela. Askotan nahaztu izan zeigula hori. Mikael Garmendia eskertzuko zeitugu, karabana greziara egitasmoaren behi eman duzu ere. Uh, Arremanetan, bai. zuzuekin xartzeko webgunea bada ez? Gazteizidekia edo baduzu ere bai. zuzena? Bai, bai, bai, bai, erratxa da, gazteizidekia. Horrelatxe e, or, sartu ez gero Google-en, bereala hor txedo dago. Eta beste hainbat ere badira gero ongi etorri errefusiatuak iruñatik, e, dizkaian ere bada beste plataforma bat. Plataformak betik gora doaz sortzen eta sendotzen, baina batean sartu eskero beste etara eramango zaitu. Eh? Ez ane dute gazte izidekia, hori sartu eskero handik aurrera erraz da navigatia. Mikkel Garrendia, bidaion eganen eh, dauzugu Atenasera eta gero itzuliko bidearen hartzeko ere. Milezker, leku kotasun emanik goizuntan? Zuei, bezarkalabat.